Але ж ми перемогли, і мірські воїни втекли. Маємо надію на щось, тільки вибрати вже нема що. чого. Тепер все вирішує мій юний товариш. Це добре, що ми з ним так, і добре, що ми є взагалі. Остання думка була заспокійлива. І Данило разом із нею знову поринув у забуття. Айдар тільки зітхнув намагаючись підтримати обма руками, що тримали повіддя. Обважній летіла Данила, хоч пояс, яким Айдар прив'язав Данила до себе, підтримував пораненого досить міцно, не даючи сповзти йому з сідла і звільняючи в такий спосіб руки Айдарові. В Айдара затекла нога, що й так дуже боліла після падіння із коня. Айдар у розпалі болю не звернув на це увагу, тільки згодом відчув біль у нозі. Коли все скінчилось, і він Данила, перев'язав його в знемозі, опустившись на землю. Ось тоді занила у нього нога. Почувся біль, і чим далі більше, і вже знав Айдар, що вибуда вона десь у стегні, і що треба було б відлежатись, бо бувало не раз щирітваком, Падав з коня, усякого бувало. Але було зараз не до Думки снували у нього різні в голові. Він дивився на Данила, що так і не приходив до тями, і думав, як усе по-дурному склалося. Озернувся він на мить раніше, поцілив би того бородання і не мав би клопоту Данилу. І все було б зовсім інакше. Так завжди. Як загадаєш щось важливе, та ще воно більше ніби виходить, і вже почнеш радіти перемозі чи звершенню, ледь дозволиш собі порадіти на мен траніше, долю відразу ж мстить за поспіх. Бо ще не закінчився бій, ще не здоганяли вони ворогів, а вже обоє вирішили, що знову перемогли усе на світі. Так, обоє вирішили однаково. Це зрозумів зараз Айдар, і дивно йому було, що вже розуміли вони під час бою один одного без слів. І чим далі швидко ставало, що багато говорити не треба. Все просто, бо вони були справді однаково мислячими. Айдар почував, що кінь вже втомився, він, щоправда, нагодував його перед дорогою, напоїв якомога більше, і це мало додати йому сил, бо ще ж і перепочити після тих перегонів. І все ж кінь віз обох вершників та ще зброю, воду, їжу, усього багато. А такий вантаж і кінь помітно втомився, айдар не наважувався погнати його сильніше, бо й так аби дійшов а за його підрахунками до аулу, куди він вирішив зараз спрямувати їхній шлях, кілька таких годин дороги. І він зітхнув, подумавши, як це буде видно, коли він почне шукати своїх далеких родичів там, посеред ночі. Та цих козаків, яким був той же самий Данило він ставився нормально, але його родичі ставилися доволі зверхньо, бо життя в них було інше і звичай дещо інші, Що-то вони від узбеків прийняли цей стиль життя, що обробляли землю і садили у ній усяку стячену, як узбеки, і з того жили так само, як і з худоби, яку тримали тут же. Довкола місцевість вважалась ніби їхньою, хоч і тут, як і скрізь степу, бродили всі, хто хоче». Так, і біля них. Отож, усі-всі походи, усі знегоди падали і на цей аул. Але вже видно, повелося так віддавна, що жили покоління їхні таким життям на одному ж місці. Айдар згадав, що, здається, з цього аулу взяли колись дівчину у рід Джагабайли. Дружиною старшому синові сестри його батька, що була замужем за багатиром Махамбетом. Одне слово якесь та радовчання знайдеться. Ба так же ведеться у степу. Коли хтось зустріне когось серед степу, то не спитаю «хто ти», а спитаю «куди і звідки».